Kami cintai yang kami muliakan Para pemirsa Dimanapun anda berada Para hadirin Hadirat Para pendengar Semoga senantiasa Dalam rahmat Allah SWT pertolongan dari Allah SWT Semoga senantiasa Dijaga oleh Allah SWT dan semoga di bulan Ramadhan ini Mudah kita untuk menjauhi segala kemaksiatan Dan Allah Mudahkan kita untuk meningkatkan Ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah mengolongkan kita di bulan Ramadhan ini Sebagai hamba-hamba yang beruntung Dengan pahala yang berlipat ganda Dan Digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai hamba yang Beruntung dengan pengampunan dari Allah SWT Minyal a'idin wal Faizin, Kita di majelis tafsir ini Seperti biasa Kita akan Bersama-sama mentadaburi firman-firman Allah SWT Kita sudah sampai kepada firman Allah SWT أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما Waj'alna ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ولا تزال طَالِبٌ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَحُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا فَقَذَرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالتَّبَغَضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ Pada ayat-ayat sebelumnya Telah diberitahu kita Bagaimana orang-orang Yahudi Yang sudah sangat biasa Untuk melanggar perjanjian Perjanjian mereka dengan Allah Bahkan perjanjian mereka dengan Nabi Waktu Nabi masuk kota Madinah Perjanjian dengan Allah Seperti yang mereka ikrarkan Sendiri karena Yaitu keyakinan dan keimanan mereka Kepada kitab suci yang Allah turunkan Kepada Nabi mereka At-Taurat yang diturunkan Kepada Sayyidina Musa Alaihissalam, Kemudian Injil Yang turunkan kepada Sayyidina Isa AS Mereka membaca dalam kitab suci mereka Tentang Nabi akhir zaman Dan mereka berjanji Jika nanti ketemu Nabi akhir zaman Mereka akan Menjadi orang yang membelanya Yang pertama sebelum yang lainnya Dan ikrar mereka Janji mereka Dan mereka betul-betul menunggu-nunggu Kedatangan Nabi Muhammad SAW bahkan orang-orang Yahudi jauh jauh disebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana penantian mereka kepada Nabi Muhammad penantian yang sesungguhnya dan bahkan mereka sangat mengetahui tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi itu akan dilahirkan di Makkah, diutus di Madinah, sifat-sifatnya seperti itu, hidup dalam keadaan yatim dan seterusnya sehingga di saat muncul bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian keajaiban-keajaiban yang mereka lihat Sampai benar-benar Rasulullah mendapatkan wahyu Sangat sesuai dengan apa yang selama ini mereka nanti-nanti Sangat sesuai dengan apa yang mereka Tunggu-tunggu Akan tapi begitulah Nasib buruk bagi mereka Adalah Mereka yang Mereka menggagalkan apa yang mereka ikrarkan Dengan mereka, perjanjian mereka dengan Allah Untuk mengikuti dan membela Nabi Muhammad s.a.w maka dengan begitulah orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani yang kedatangan Nabi Muhammad juga disebutkan dalam kitab suci mereka maka akhirnya mereka meng, setelah mereka melanggar janji itu karena kebiasaan mereka untuk melanggar perjanjian mereka yang telah mereka ikrarkan dan selama ini Mereka yakini Kemudian tiba-tiba mereka ingkari La La'annahum maka dikutuklah mereka oleh Allah Mereka dikutuk oleh Allah Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah tidak cukup dikutuk Wajalna fi qulubim qasiyah Lalu jadikan hati mereka keras Dan hati keras itu adalah hati yang susah Mendapatkan petunjuk. Dari Allah subhanahu wa ta'ala Susah mendapatkan nasihat Susah diingatkan Dan sifat itu Berlaku kepada siapapun Dari hamba-hamba yang biasa melanggar perjanjiannya Dengan Allah Bagi orang yang beriman Kepada Nabi Muhammad SAW Melanggar perjanjiannya dengan Allah adalah Di saat mereka sudah Berikrar bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad adalah utusan Allah Al-Qur'an imamnya kitab suci yang harus diikuti. Akademik ternyata mereka dengan pengetahuan mereka kaum muslim ini ternyata mengingkari itu semua melanggar. Maka itu imam yang mengundang kutukan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga akan menjadikan hati itu akan keras. Bahkan hati keras karena gelap dengan kemaksiatan yang dilakukan dan tidak ada kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba kecuali karena melanggar melanggar ikrarnya dengan Allah, perjanjiannya dengan Allah. Apalagi sampai dia keluar dari iman, na'udzubillah. Dan kita itu memang ada di alam roh sana. Terjadi perjanjian yang sangat prinsip antara kita, pribadi dan prinsip antara kita dengan Allah. Yaitu kita akan berjanji bahasanya. Kita mengakui Tuhan Allah. Allah sebagai Tuhan kita. Maka siapapun yang keluar dari perjanjian ini, maka dia akan dikutuk oleh Allah SWT. Dijauhkan dari rahmat Allah, khususnya nanti rahmat di akhirat. Dan dijadikan hati mereka khosia, hati yang keras. Kalau sudah hati keras, mereka akan hati keras itu hati yang tidak bisa mendapatkan petunjuk. Sehingga kaum Yahudi yang hatinya keras, kaum Nasrani hatinya keras, dan juga kaum Muslimin yang hatinya keras, akan punya perilaku-perilaku yang merugikan umat Islam. Bahkan merugikan bangsa manusia itu sendiri. Bahkan merugikan semesta yaitu punya kebiasaan yuharrifunal kalima am mawadhihi mereka yuharrifunal kalima yuharrifunal kalima am mawadhihi jadi apa yang mereka yakini atau firman-firman Allah mereka rubah jika orang yahudi merubah taurat sehingga di dalam taurat yang berbicara tentang nabi Muhammad sifat-sifat nabi Muhammad hilangkan dihapus yuharrifun mereka rubah di dalam Injil pun demikian, dirubah. Dan perubahan atau atau perubahan yang mereka lakukan terhadap undang-undang Allah syariat Allah dengan empat model. Yaitu dengan di antara mereka ada yang lupa. Mereka lupa sehingga yang ia ingat adalah bukan kebenaran lagi. Kemudian ada yang menyembunyikan. Yang kedua, sesaat lupa. Mereka tidak ingat tentang kebenaran yang selama ini diyakini. Yang kedua, menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui. Yang ketiga, merubah. Yang keempat adalah membuat hukum palsu lalu diatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi pada zaman sekarang ini. Melupakan seolah-olah dia adalah orang yang mempunyai Al-Qur'an. Mereka tapi lupa kepada Al-Qur'annya. Lupa adalah tidak pernah ingat, petuah-petuah di dalam Al-Quran, hidupnya jauh dari Al-Quran, dia seolah-olah sebagai umat Nabi Muhammad yang mengataui syariat Islam akan tetapi ternyata dalam hidupnya jauh daripada syariat Islam, dia lupa dengan syariat Islam ataupun ada di antara orang yang mengaku dirinya adalah seorang Muslim yang mengerti sebuah kebenaran akan tetapi disembunyikan karena kepentingan dunianya, menuruti hawa nafsunya, dan alangkah banyaknya golongan orang yang semacam ini dan ini jika terkutuk. Akan menjadi hatinya semakin keras. Kemudian merubah. ada pada saat semacam ini. Sekarang tidak ada memang orang yang merubah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah dijaga oleh Allah. Berbeda dengan Taurat. Bisa dirubah firman-firman Allah. Karena Taurat itu baru dibukukan dengan benar setelah satu abad. Setelah meninggalnya Sayyidina Musa AS. Kemudian Anjil uh, dibukukan dengan rapi. Dibukukan. Itu adalah setelah dengan rapi makanya dibukukan setelah 200 tahun setelah diangkatnya Sayyidina Aisa alaihi salam sehingga Injil yang sesungguhnya yang selama ini jadi pegangan bagi mereka sudah tidak ada sehingga yang dikumpulkan adalah dari riwayat-riwayat yang didapat dari tokoh-tokoh mereka yang kulubuhum qasiyah yang hatinya keras sehingga kita ketemukan Injil-injil saat ini kemudian Taurat atau perjanjian baru dan perjanjian lama yang di situ tidak disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di dalam kaum muslimin pun ada orang-orang merubah yang demikian itu. Kalau sekarang tidak ada orang merubah Al-Qur'an sebab sudah dijaga oleh Allah. Yang menjaga Allah bukannya bukan, bukan huffat yang menjaga. Bukan menghafal al Qur'an yang menjaga. Yang menjaga adalah Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innalahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an. Yang menurunkan Al-Qur'an adalah Allah dan Allah yang menjaganya. Bukan huffat. Akan tapi lihat perantara dari huffat-huffat Bukan begitu maksudnya Allah telah menjadikan khufat. Mereka punya dengan khufat akan terjaga. Bahkan kalau tidak ada khufat pun Al-Quran tetap terjaga. Bahkan yang menjaga Al-Quran adalah kadang bukan orang Islam. Yang menjaga orang bukan Islam. Bahkan terjadi di negeri kafir sana. Ini kisah sudah lama. Eee, beberapa tokoh yang punya kedengian kepada Islam. Mencoba untuk menjari tentang tek-tek Al-Quran. Karena mereka tidak faham betul bagaimana Al-Quran itu ditulis. Kemudian bagaimana bisa dihafal. Kemudian kerapiannya. Kemudian ada kira'ah-kira'ah. Sab'ah yang selama ini masyhur, Kemudian disambil kira'ah asyroh. Mereka tidak mengerti. Hanya ingin yang mereka cari adalah bagaimana. Menjadi kalau ada perbedaan dalam Al-Quran. Seperti perbedaan di dalam Injil. Nanti akan dikatakan. Di Al-Quran pun ada perbedaan. Akhirnya menemukan di dalam teks Al-Quran itu ada perbedaan. Sehingga dengan senangnya pengikut Abu Jahal ini menemukan Al-Qur'an ada perbedaan. Ada nas Al-Qur'an yang berbeda. Dan perbedaannya sangat jauh. Kemudian dia expose, dia beritakan kepada yang lainnya. Akhirnya setelah itu dilacak dari mana sumbernya ini, kemudian ternyata dari sebuah percetakan. Saudara tahu dari sebuah percetakan? Ternyata percetakan ini adalah yang membuat ini adalah sekelompok dari orang-orang yang tidak kenal Islam, ingin merusak Islam dengan cara mencetak Al-Qur'an dirusak. Lihat, ada orang mencetak Al-Qur'an ingin dirusak. Yang menemukan ternyata mereka sendiri. Akhirnya apa? Terbukti bahwasanya yang memalsukan Al-Qur'an, yang membuat Al-Qur'an dirubah adalah kawan mereka sendiri. Jadi yang menemukan adalah juga bukan hafiz, bukan penghafal Quran. Jadi mereka sendiri. Jadi yang menjaga Al-Qur'an itu saya yakini adalah Allah, bukan seorang hafiz. Al-Quran yang menjaga Al-Quran Inna nahnu wa Kami yang menjaganya Allah Kalau secara lafad Al-Quran Tidak ada yang bisa merubahnya dari masa ke masa Hingga akhir zaman Sudah dijaga oleh Allah Kalaupun ada yang merubah, pasti ketahuan Agar tapi lihat Pemahaman kepada Al-Quran Di sinilah yang banyak Sehingga muncul orang-orang yang tidak mau patuh, patuh Dan tunduk dengan cara penafsiran para ahli tafsir terdahulu Sehingga menafsir Al-Quran Dengan cara menafsiri Injil Menafsir Al-Quran dengan cara menafsiri perjanjian baru-baru. menafsir Al-Quran dengan akalnya sendiri tanpa patuh dengan para ulama. Sehingga muncul penafsiran-penafsiran yang salah. Muncul Islam ngaco di hari ini. Itu sama. Punya makna, yuharrifuna al-kalima amma wadihi. Mereka merubah Al-Quran juga. Mereka akan dapatkan kutukan. Makanya orang-orang kalau sudah masuk dunia semacam itu. Dunia pemikiran yang aneh itu. Wajalna fi kulub. Wajalna kulub. Wajalna kulub. Hati mereka menjadi khosiyah keras. Kalau dinasihati itu sombong terus yang ada Bukan seperti para kekasih Allah, biarpun mereka ada dinasihati oleh orang lain kecil, lebih muda darinya, lebih tidak berilmu darinya, lihat ahli khair, ahli sholah, ahli surga, ahli takwa. kalau dinasihati oleh seseorang yang ada adalah terima kasih, puji syukur, kegembiraan, akan tapi lihat manusia-manusia yang sudah dijadikan oleh Allah, hatinya khasiyah, keras hati, maka kalau dinasihati pun dia tidak akan bisa mendengar, bahkan semakin keras. Walau nasihati malah membantah. Nasihati malah merendahkan. Bahkan mungkin mengatakan bahasanya ni kolot memahami Al-Quran dengan cara-cara semacam itu. Bahkan dengan kesombongannya. Sampai seolah-olah mereka itu yang paling benar. Hingga pada akhirnya, ini Islam liberal ini. Islam enggak mempatuh dengan ulama. Islam tidak mempatuh dengan rambu-rambu. Untuk memahami Al-Quran perlu tidak cukup orang itu bisa membaca al paham bahasa Arab, bisa memberikan penafsiran. Tidak. Di situ so, harus ada perangkatnya ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu-ilmu yang lainnya dimulai dari yang namanya usul tafsir harus tahu. Kemudian dalam bahasa Arab pun ada cabang-cabang yang harus mengetahui, termasuk untuk sampai menjangkau keindahan, untuk bisa merasakan keindahan Al-Quran dengan ilmu balaghahnya. Kemudian untuk memahami hukum-hukum tidak serta merta orang baca Al-Quran lalu bisa mencetuskan hukum ini halal haram. Di situ ada perangkatnya, ilmu usul fikih. Kemudian masih banyak yang lain yang harus diketahui. Maka membaca Al-Quran, membaca. Sambil merenung, Allah akan berikan pemahaman. Akad tapi di saat harus mengambil sebuah hukum, harus patuh kita dengan apa yang telah dicetuskan oleh para ulama. Karena ulama di saat mencetuskan sebuah hukum, adalah juga buah daripada ijtihad mereka. Nah, sekarang muncul manusia-manusia yang lebih hebat. Apalagi zamannya, zaman jauh kita dari cara berguru. Kami ingatkan bahasanya. Ilmu harus diambil untuk menjaga kesinambungan rohaniat, kesambungan maknawiat kesambungan nur harus diambil dari tangan guru dari guru, dari guru hingga sampai Nabi SAW yang sering disebut dengan manhaj talaqi sehingga kita itu kalau belajar hendaknya kita bisa melihat Nabi SAW maknanya apa? biarpun tidak secara langsung kita melihat orang yang melihat gurunya, gurunya melihat gurunya, gurunya melihat gurunya, gurunya melihat gurunya, gurunya, melihat gurunya sampai ketemu dengan orang yang pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silsilah ilmiah kita adalah silsilah lahir dan batin. Secara lahir ada sanad ilmu diambil dari siapa? Sanad tafsir Jalalil itu dari siapa? Dari gurumu, dari gurumu. Membaca Alquran pun cuman dari guru. Kemudian secara batin makna kecintaan antara guru murid, kemudian dari guru ke gurunya hingga sampai kepada Nabi SAW Sekarang zaman rusak nih, zaman modern, sedikit punya keahlian. Kalau punya masalah tidak mau dengan guru, awas. Ini manusia tersesat. Langsung gurunya adalah Ustaz Google, Ustaz Yahoo. Wah, ini paling bermasalah zaman sekarang ini. Urusan agama diambil dari yang demikian. Sementara yang di Google itu seperti supermarket, super bukan, super raksasa. Market raksasa. Di situ bermacam-macam yang dijual. Dijual macam-macam. Yang ingin barang halal ada, barang haram ada, barang berbahaya ada. Bob juga ada, ibaratnya begitu. Macam-macam. Nah itu, begitulah. Di dunia internet. Sehingga kalau orang menjadikan andalan belajarnya adalah dengan dunia internet, sangat membahayakan. Akan tapi kalau dunia internet adalah untuk meng menyempurnakan dari apa yang mereka ambil dari guru-guru mereka, ya. Tapi ada seorang yang sombong, sehingga tidak mau datang dengan guru. Bahan, ilmu bukan hanya sekedar pemahaman dengan otakmu, bukan. Akan tapi ada nur, mahabbahmu kepada gurumu, itu menyambung mahabbah, mahabbah, mahabbah, sampai Nabi SAW. Sehingga di situ ada, kemudian ketawa du'an seorang murid kepada guru itu sendiri adalah juga. Menjadikan sebab Allah memberikan ilmu yang tidak pernah dipelajari, leduni. Dan ilmu itu adalah ilmu yang tidak ada di Yahoo dan internet. Apalagi yang namanya ilmu itmi'nan, ilmu khusyuk, ilmu tabat, ilmu kekuatan iman dan kekuatan hati. Ini juga ilmu lain lagi. Bukan diambil dari hal-hal yang semacam itu. Maka ada sebagian orang itu, lihat, berguru dengan internet, kemudian besok sudah punya fatwa, punya web khusus. Lalu bisa berfata, comot sana, Comot sana, comot sini. Tidak seperti itu. Maka berhati-hati kalau anda mengambil hukum. Termasuk berguru di media sendiri. Kalau anda tidak tahu siapa orangnya, hati-hati. Ad-din amanah. Agama itu amanah. Fal-tang dur'a man ta'khud dinak. Jadi siapa engkau mengambil? Mengambil agama itu dari siapa? Anda harus tahu dari mana engkau mengambil agama tersebut. Siapakah guru yang kau belajar darinya itu? Dari mana sanatnya? Kemudian kita harus tahu. Kata, kata Syed Zarnoji. Dalam kitab ta'alim-ta'alim, memilih itu lebih penting sebelum kau masuk. Jika kau salah memilih guru, maka kata Karena guru mau tidak mau kau harus patuh. Akan di dipegang ubun-ubunmu, akan dihantarkan kau. Jika gurumu benar, dihantarkan ke surga. Jika gurumu salah, kau akan dihantarkan ke neraka. Nah ini. Nah ini perlu manhaj ini. Sehingga manhaj yang selama ini belajar di dunia pasal antara namanya manhaj talakki. Di kampus Tidak semua kampus Tapi kami hanya ada sebagian kampus Yang bisa mempertahankan manhajta lagi Tapi ada begitu Mengajari anak liar Inar Cari bas-basnya sana Dan zaman dulu kan di perpustakaan Bukunya sudah disiapkan sama Gurunya, sekarang balik lagi Kalau sudah dapat tugas, mahasiswa langsung Tanya kiai google Semuanya langsung besok selesai kam laut. Sanadnya milal syaitonir rajim. Ini belajar model apa yang demikian itu? Kita tidak merendahkan belajar kampus, akan tapi hendaknya pelajaran di kampus juga dikembalikan dengan manhaj talaqi. Memang nanti ada memperluas wawasan ya. Tapi ilmu agama khususnya, tapi kalau ilmu umum, ya ambil di kampus sana. Makanya kami selalu menyampaikan, kalau engkau mengambil ilmu umum, memang tempatnya di kampus. Fakultas kedokteran tidak ada di pesantren ABCD. Di Al-Bajah tidak ada fakultas kedokteran. Nah, akan tapi ilmu umum ambil di sana. Ambil di pendudukan umum. Tapi urusan agama, anda harus ini hal yang istimewa. Hal yang istimewa. Tidak boleh main-main urusan agama. Jangan sampai belajar dengan orang yang yuhaarrifunal kalimaa maa wadihi, orang yang merubah-rubah ayat firman Allah dari dari tempatnya, menyembunyikan kebenaran untuk kepentingannya atau mensuguhkan kebenaran atau membuat sesuatu hukum dari dirinya sendiri dinisbatkan atas nama Tuhan, atas nama Allah. Musibah, ini ada problem saat ini liberal. Islam liberal, saat ini sudah masuk kampus-kampus. Anda tidak perlu tahu tentang Islam liberal sudahlah kerana mereka juga mengaku dirinya seorang muslim bahkan kalau dituduh liberal mereka tidak mau mengatakan liberal tapi pikirannya liar tidak mau patuh dengan para ulama bahkan mereka lagi kagum dengan pemikiran-pemikirannya orang yang tidak pernah sujud dan mereka pakai hujah hadis nabi mu'min. oh kebenaran kan bisa diambil dari mana saja Biar pun orang kafir kalau benar kenapa tidak diambil <laughs> sudah mulai ini Islam memang tidak melarang mengambil kebenaran dari mana pun akan Tapi mana hajj mengambil kebenaran itu sendiri harus ada dong Sampai begitu kagumnya dengan penulis seorang kafir Sampai mengatakan Sungguh aku tidak ini liberal Dan dia anaknya seorang ustaz katanya Bahawa dibesarkan dalam dunia pemikiran tersebut Sungguh aku tidak pernah menemukan seorang penulis sehebat dia Dalam Islam pun tidak pernah ada Oh, Dalam Islam tidak pernah ada Nasib buruk bagi dia Nah, ini adalah model-model yang harifunal kalima ammawadihi yang merubah Al-Quran, merubah firman Allah, terjadi pada orang Yahudi merubah Taurat, kemudian orang Yahudi merubah orang Muslim Nabi merubah Injil, eh, merubah Injil dirubah oleh tangan-tangan mereka oleh ulama-ulama mereka. Banyak hal bermimpi, mazuki, rubih dan mereka lupa terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Haddan itu adalah bagian yang baik sebetulnya. Apa itu? Allah telah memberikan kepada mereka di awalnya adalah apa? Ingin kenal Nabi Muhammad. Rindu ke Nabi Muhammad. Ingin bela Nabi Muhammad. Itu kan semua pemberian yang agung dari Allah. Makanya kalau Allah memberikan kepada hatimu, rindu kepada Allah itu nekmat besar. Rindu kepada Nabi Muhammad, nekmat besar. Jika ternyata Allah memberikan kepadamu, ingin mengikuti Nabi Muhammad, nekmat besar. Dan itu sudah diberikan kepada Allah. Oleh Allah kepada mereka. Tapi mereka lupakan karunia Allah itu pemahaman mereka di saat mereka membaca taurat ada sifat-sifat Nabi Muhammad disebutkan mereka menanti-nanti ini nikmat besar tapi nasuhaba mimatuk kirubhi mereka lupa dengan itu semua yang pernah diingatkan oleh Allah Allah sebutkan dalam kitab suci mereka dan Allah jadikan akal mereka faham dan hati mereka bisa menerima tapi mereka lupakan itu semuanya kerana hasad dan minyendi ang fusim karena kedengkian yang ada di dalam hati mereka. Jika mereka tahu Nabi Muhammad ya'rifunahu ya kama ya'rifuna ya abdahum mereka tahu Nabi Muhammadullah rahmat Muhammad, yang kita nanti-nanti tapi mereka tidak mau Wala tazallu tataliu ala kha'inatin minhum wahai Muhammad engkau akan senantiasa melihat di antara mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu membuat pengkhianatan-pengkhianatan baru setelah itu terus ada pengkhianatan-pengkhianatan karena waktu itu terjadi ini kan yang diceritakan melakukan pengkhianatan terdahulu tapi di saat Nabi adakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah mereka juga melakukan pengkhianatan yang serupa dan engkau akan menemukan itu semuanya dan terus akan ada pengkhianatan dari orang Yahudi dan Nasrani tapi ada kabar gembira illa kalilah minhum tapi ada di antara mereka nanti yang membela kamu muncullah pembesar Yahudi Abdullah ibn Salam dari bapaknya seorang tokoh agama Yahudi Abdullah bin Salam masuk agama Islam dan banyak orang-orang seperti itu, orang-orang Nasrani dan Yahudi yang masuk Islam dan akan menjadi pembela Nabi Muhammad dan mereka termasuk darongan Al Galil orang yang sedikit tadi. Tapi lihat kelompok besar mereka adalah membuat merongrong, membuat permusuhan dengan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi pun demikian, wahai Muhammad, fa'bu anhum bersikaplah lapang hati dada kepada mereka, maafkan mereka, wasfah ampuni innallaha yuhibbul muhsinin Allah senang dengan orang yang berbuat baik biarpun berkali-kali nabi dikhianati dalam perjanjian-perjanjian nabi dengan mereka waktu di Madinah nabi lapang dada dan memaafkan dan sebagian para ulama mengatakan ayat ini dihapus dengan ayat qital ayat peperangan dan itu pun ternyata ada aturannya di saat orang-orang di luar Islam itu membuat perbusuan kepada Islam menodai agama atau menudai peng, peng, masyarakat Islam, atau menudai bumi perti bumi kaum Muslimin, maka saat itu umat Islam boleh membela nya wa kau tiul Perangilah mereka yang memerangimu, perangilah mereka yang menyakitimu. Nanti ada dan memang sesaat Nabi diajarkan kalau mereka menyakitimu bersabarlah engkau. Maka nabi ada sesaat sehingga sebagian ulama mengatakan ayat ini dihapus. Tapi pada dasarnya Nabi juga memaafkan kepada mereka. Sebab Nabi tidak akan serta-merta memerangi orang Yahudi dan Nasrani yang memusuhi Nabi. Selalu Nabi mengajak perdamaian dengan asafah. Fasfah, fa'fu, memaafkan. Pelanggaran pertama dimaafkan. Dan begitu kedua dimaafkan akan tak pilihan. Ini dibiarin terus-terus kok begitu terus. Maka Nabi mengangkat pedang untuk membela agama Allah. Karena mereka menghalangi Islam sampai kepada bangsa manusia, maka siapapun yang mengganggu, yang menghalangi sampainya kebenaran kepada manusia, maka ini perlu dilawan, maka adanya peperangan karena itu. Dan di dalam peperangan pun Nabi ada, punya aturan-aturan yang sangat khusus. Inna Allah yuhibbul muhsinin, Allah sedang dengan orang yang berbuat baik. Sehingga Nabi memaafkan mereka. Akan tapi, di samping itu, setelah memaafkan pun ada sesaat Nabi mengadakan peperangan yang kami sebutkan tadi. Peperangan pun ada aturan mainnya dan ingat peperangan Nabi tidak pernah dimulai dari diri Nabi. Shallallahu Alaihi Wasallam akan tapi semua peperangan yang terjadi bersama Nabi adalah karena mereka yang membuat permusuhan. Wa minalladzina kalu innal nasoro akat nabiitha kuhumfa nasuhalda memadukirubi begitu juga orang-orang Nasrani yang diberi oleh Allah pemahaman tentang akan adanya Nabi yang diutus di akhir zaman mereka ngerti membaca di kitab suci mereka lalu mereka mengingkari perjanjian yang mereka ikrarkan dengan hati mereka karena mereka berjanji kalau nanti Nabi Muhammad datang aku akan membela mereka aku akan bersama mereka sehingga termasuk sebabnya Abdullah bin salam masuk Islam itu adalah juga karena masih ingat ayat-ayat taurat firman Allah di taurat yang dibaca oleh ayahandanya Abdullah bin salam tentang Nabi akhir zaman Sehingga mereka ingin, Abdullah bin Salam insyaq, maka benar. Jadi sebagian dari mereka masih ada firman-firman Allah di kitab Injil dan kitab Taurat yang masih benar tentang kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad. Ada. Dan di antara mereka masih ada yang mempercayai sehingga langsung masuk Islam. Tapi banyak di antara mereka. Mereka lupa dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari pemahaman, kesadaran, keyakinan yang semula kepada Nabi, akhirnya berubah. Fakirainah karena mereka melanggar perjanjian yang ada di dalam dirinya antara dia dengan Allah untuk patuh dan mengikuti nabi mereka mengingkari maka fa'ghrayna maka kami jatuhkan mereka semua bainahum di antara mereka al-adawa al-bagdha terjadi permusuhan di antara mereka permusuhan di antara mereka dahsyat dari masa ke masa jangan sampai kita melihat bahasa mereka bersatu tidak taksabu hum jami'an wa kulubuhum syatta mereka seolah-olah bersatu. Akan tapi sesungguhnya di kalangan mereka terjadi permusuhan yang luar biasa. Bahkan kalau kita kisah mungkin Martin Luther dan sebagainya. Atau ini kisah-kisah akhir bukan zaman dulu. Orang-orang pertikaian antara protestan dan katolik dan semuanya. Itu sampai bunuh. Pemikiran bunuh. Ini, ini ini ada di kantara mereka terjadi peperangan. Akan tapi dari jauh kita melihat mereka adalah bersatu tapi sesungguhnya di antara mereka terjadi peperangan al-adawa atau permusuhan wal bagdha dan kebencian di antara mereka ila yaumil bati sampai di hari kiamat wasawunna nunabbi'uhumu ma kanu yasna'uun dan nanti di hari kiamat akan diberitahu mereka oleh Allah ini loh gara-gara kau ingkar nih hukumanmu begini dosamu begini nanti akan disampaikan akan diberitakan kepada mereka akan diberangkat beritakan kepada mereka. Di hari kiamat tidak ada yang tersembunyi. amma aluna adim. Mereka akan bertanya, apa ini? Ini adalah rusakmu dulu. Hukuman apa ini? karena kau ingkar Nabi Muhammad dan seterusnya. Bagi kaum muslimin pendidikan, kau merusak Islam atas nama Islam. Ini hukumanmu. Sofayu Nabi'uhum Allah. Allah akan berikan tahu kepada mereka semua. Pengkhianat-pengkhianat agama. Baik agama Yahudi, Nasroni, orang Islam itu sendiri. Akan dibuka itu semua dan tidak ada yang tersembunyi. Bahkan semua anggota tubuh kita bercerita, mata kita berucap, lidah kita berucap, tangan kita ngomong. Bahkan lidah ini tidak bisa ngomong lagi untuk membela, enggak. Lidah berucap untuk mengakui kesalahannya. Tapi lidah tidak bisa membela lagi, karena semua akan berucap dan dimaluk, dipermalukan di, di kal, dihalayak ramai. Semoga Allah mengampuni kita semua dan menjaga iman kita semuanya. Wahsul Fauziah ibu bapa bangsa Nusnahun Allah akan beri ketahu k apa yang mereka lakukan semuanya akan diberitahu dan tidak ada yang tersembunyi dosa yang dilakukan akan tambah nanti di alam barzah akan tambah nanti di akhirat semoga Allah mengampuni dosa kita menjaga iman kita. Tapi nafsu bilah mereka yang mati dalam keadaan kafir, mengingkari Nabi Muhammad atau merubah mereka dari orang Islam yang merubah syariat Islam, mempercayai bahasanya di sana ada syariat yang lebih hebat dari syariat Islam. Mereka murtad, mereka akan terhinakan selama-lamanya di akhirat dan dia di neraka sepanjang masa. Dan tidak ada surga bagi mereka Kerana murtad adalah keluar dari agama Allah Khianat yang paling besar adalah murtad Dan murtad bukan sekedar orang pindah agama Tidak Maka tapi murtad adalah termasuk itu Orang yang merendahkan Al-Quran Merendahkan syariat Nabi Muhammad Mengatakan homosek tidak haram Mengatakan zina tidak haram Mengatakan lesbi tidak haram Mengatakan ada Nabi setelah Nabi Mengatakan Quran bukan wahyu Mengatakan Nabi Muhammad, nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad kemudian mengatakan sholat, sholat lima waktu tidak wajib, mengatakan puasa orang tidak wajib, mengatakan haji tidak wajib, mengatakan ini, ya, itu adalah murtad. Dan banyak sebab-sebab kemurtadan. Imam ibnu Hajar punya kitab namanya Qawatu'ul Islam. Tentang apa yang menjadikan orang itu keluar dari iman, banyak di situ. Yang namanya murtad bukan sekedar orang dari Islam pindah ke Nasrani. Tidak, biarpun pakai kerudung, pakai kopiah, bisa saja dia masuk bab murtad. Karena melakukan sesuatu yang menjadikan dia keluar dari wilayah kaum muslimin tadi. Baik ini saja insyaAllah bisa kami hadirkan dalam kesempatan ini.